Това беше първата лекция, първата идея, богомилската вяра. Богомилската вяра води човека отвъд света. В тази вяра няма свят, няма ум, има само Бог. Богомилската вяра е живот в Бога, а не живот в сътвореността. Тази вяра омъртвява напълно човешкото знание. Напълно земното мислене. Богомилската вяра е духовна и никога религиозна. И затова тя разтърси света. Тя смути милиони хора. Даже смути до някъде и разумни хора. Докато църковната вяра, тя е за умрелите хора. На Богомилската вяра беше позволено да види Бога. И затова Богомилите се устремиха към кладата с истинска вяра и духовност. Защото знаеха къде отиват. Сам Бог им даде откровение за себе си и те вървяха по този път без да отстъпват. Богомилската вяра е огън, който е стигнал до сърцевината на Бога. Тази вяра е истинска Божия крепост. Става въпрос за 300-та степен абсолютната вяра. При такава вяра тук само вмъквам нещо. Никога нямаш нужда от връжие от бодигардове. Бог я е ръководи, Бог ти помага, а факта, че имаш бодигардове, означава, че ти си пробита стомна. Означава, че вече е късно. Никой не може да ти помогне. В умствената вяра дяволът се е създал. Във Богомилската вяра Бог се е създал. При умствената вяра ти е скъпа църквата, религията, имота и така нататък. При Богомилската вяра ти е скъпа истината. Умствената вяра е външна и болна, а всички външни неща ги очаква поражение. В умствената вяра хората са трупали знания, понятия, а в богомилската вяра се е трупала чистота, любов и принципи. В чистата вяра човекът е душа. В абсолютната вяра на по-високо ниво човекът е дух. В чистата вяра човекът е открил своята душа, своята вечност в абсолютната вяра, своята безкрайност. А що има душа, има и любов към Бога. Условието за любов към Бога не е ума, не е чистото сърце, а висшата душа. Богомилската вяра е тайно знание. Тя е Божие докосване, особено благословение. В тази вяра никога не прониква страх, защото там стои на стража самия Бог. Богомилската вяра беше скрита от човешките очи. Тук сам Бог прави нещата. Това е вяра, която е над света и преди света. Ето защо Богомилството е Божие дело и няма нищо общо с човешките неща. Богомилската вяра слезе от вечността и се върна там, където е мястото. Умствената вяра е друго наследство. Тя е за тези, които в миналото са посегнали на душата си и са я изгубили. И затова те сега са в ума. При умствената вяра човек има разбиране, понятия, но без душа. Без Безбудност. Още едно отклонение след текса. В дзен казват... Ако ти си заблуден и имаш съмнения, можеш да четеш хиляда свещени писания. Нищо няма да ти помогне. Но ако ти си пробуден, една дума е прекалено много. Така говори Дзен. До година ще говорим за тази простота на Дзен. Наумствената вяра не е дадено да познава истината. Тази вяра е болна, тя има земен подход към нещата и за това тя дълго-дълго трябва да се пречиства, докато излезе от омагиосания кръг. В часа на истината, умствената вяра ще стане и ще се превърне в празнота. Бедствие. Богомилската вяра е вход на Бога да действа той, както той реши. Що ме решил, клада. Богомилите приемат кладата. Каквото реши той. Както Бог действа. Ето защо тя е тотално и пълно доверие. Доверие към великия истински Бог.